Седем са щатите, чието решения могат да променят крайния резултат от изборите за американски президент. Един от тях е Северна Каролина, където живее и работи нашият специален гост днес, професорът по математика и физика, който до сега не се е провалял с прогноза за изборите. Добър ден на професор Олег Юрданов. Добър ден и благодаря за възможността отново да поговорим. Сега, ние знаем, че заради особеностите на избирателната система, така наречените щати на кантар или колебаещите се щати могат да решат избора. Какво е настроението, впрочем, в Северна Каролина, един от тези щати, където ви намираме? Би всичко е нормално, криво -лево. Вчера бях в флотизма <съква> даже на митинг. Камала Харис беше тук. Е страхотно... Страхотна програма. В Шарлот беше между 4 и 6, докато успяхме да излезем от паркинга, да се приберем вкъщи. Виждам, че е в Атланта вече говорим говори <съща> на такъв митинг толкова голям и там. Но и Тръмп, разбира се, е почти толкова енергичен. Нали? А той беше ли в Шарлот? Не, но в съседни, например Гаскония. Той не посещава места, в които няма шанс да спечели, като че ли в. Такива общини. <свят> в нашата, примерно, Байда миналия път беше спечелил с 65%, а той в съседната, на 5 минути път, едва ли от тук, Тръмп беше спечелил с 59% или нещо такова. Разделението, включително географско, ужасна работа. Настроението по всички прогнози, във всички 7 щати, включително и в Северна Каролина. Е на Кантар. Като казвам на Кантар, разликата е в рамките на 1%. В Пенсилвания е почти 0 на нула, никак съществена разлика между тях не може да се открие. Специално в Северна Колина Тръмп води с около 1%, но нещата са много динамични. Ако ме бяхте питали края на септември или началото на октомври, щях да кажа, че Камала Харес има много по-сериозни шансове да спечели. След това, обаче, се. Получи едно връщане на тръмп, което продължи буквално до преди 5-6 дена и едва сега, 3-4 дена преди изборите, като че ли Камала отново получава някакъв тласък, да кажеме точно така, и всичко това е в рамките на статистическата грешка. Така че в момента съжалявам, не мога да направя никакво. Кой знае какво конкретно. Прогнозът кой ще спечели, като че ли Тръмп воли с малко. Казвате, че е много напрегната тази динамика на изборната битка. Очакват ли се изненади в последния ден? Тоест, днес ние говорим в понеделник сутринта и утре, 5 ноември, вторник. Да, очакват се. При толкова близка, близка борба, буквално е, на едно място, ако се случи някакво нещастие, силен дъжд, така че да попречи на хората да отидат да гласуват, ще бъде критичност за всичките избори. А имаше ли грешки или обратното много сполучливи попадения по време на кампанията? Може би вие си спомняте, че аз бях в известна степен резерви, тогава още Камала Харис не беше определена за кандидат на Демократическата партия. Аз имах известни резерви към нея, но тя успя изключително бързо, енергично и ефективно да спечели номинацията си на Демократическата партия и още по-важно да обедини партията зад гърба си. Тази инерция, която получи, някак си си изчерпа, пак да кажа, в края на септември и началото на октомври. И според мен грешката, според мене, грешката беше в това, че е съветваха и тя прие този съвет да се разграничи рязко от Байдън. А политиката на Байден, аз радям някой път да намериме време да поговориме по този въпрос, но за мен политиката на Байден, особено в економическата област, е забележителна и той ще остави економиката на Америка в изключително състояние, който и не, не наследи след него. За съжаление, тя е тип политика, която дава дългосрочни предимства, които още не се усещат в магазина за продукти. Над 10 лауреати по економика излядаха специално писмо колко добра е ефективна е економическата политика през последните 4 години. И прослугутата инфлация, която всички в Америка се оплакват, и това е главно един от главните козове на Тръмп, трябва да кажа, че тази инфлация е по-низка от Европа тя е по от къде не. Да не за Русия. Това, че Камала Харис се разграничил тая политика, според мен беше грешка. Сега, можем ли освен самата Камала Харис и Доналд Тръмп да споменем други знакови фигури в кампанията и от двете страни, според вас? Знакови фигури имаше много. Особено от страна на Републиканската партия. Огромно количество от хора от първия кабинет на Тръмп излезеха публично и се обявиха срещу него. Включително вице-президента Пенс каза, че той нито ще гласува за него, нито го одобрява. Първият държавен секретар каза в страхотно лоши думи. Това е неорганизиран човек, който не обича да те, който дори не чете кратките доклади, които му се предоставят. Министъра на правосъдието Уилям Бар, който каза, аз съм решително против номинацията на Тръмп за кандидат на Републиканската партия. Много военни. Например, Мили, който е шеф на генералния штаб на Американската армия. Включително бивши директори и заместник-директори на офиса по комуникация на Тръмп се обявиха срещу него. И може би най-знаковите все пак, това са Елизабет и Дик Чейни. Дик Чейни, да припомня на слушателите, е вице-президент при президента Джордж Буш младши. Остава в историята като вицепрезидент, който имал най-много власт. Дъщеря му Лис Чейни е конгресвумен, се казва. Те и двамата се обявиха против него. Лищени в момента е активна в кампанията на Камала Харис. Всички тези ключови фигури от Републиканската партия, включително мисля Арнолд Шварценегер, за артистите наистина да не говорим, но става дума за ключови фигури от Републиканската партия, които казват не, не трябва да става Тръмп президент на Съединените щати. Хваща ли това образно казано декиш сред избирателите на Тръмп обаче? От прогнозите се вижда, че не, напротив. Тазите че има някаква дълбока държава, като че ли помага на тръп. Какво е дълбока държава, аз бих искал да поясна. Това са това, което всъщност липсва в България. Професионални институции, които не зависят толкова от конкретна партия и конкретна идеология, които са готови да вършат професионалната си работа така както са обучени и както говори техния опит. Това е дълбоката държава. Ако си спомняте тази година, Нобелата награда по економика се спечели от един американец от турски происход, Асен Оглу, който казва, че това, което прави една държава успешна спрямо тези, които не са успешни, са институциите. Институциите, които не зависят от отделен човек, а зависят от професионализма. Точно това е, което Тръмп иска. И настройва хората да унищожат в тази държава. Демократични институции на Съединените щати. Но ние не казахме за другата страна. Разбира се, има и демократи, които, и не само демократи, които застават на страната на Тръмп, може би най-знаковата фигура е Илан Мъск, и синът на Робърт Кенеди той застана на страната на Тръмп. А Робърт Кеннеди е известен с много от конспиративните истории, които хората трябва да го проверят. Има едно прекрасно предаване на Джон Оливер, което го обсъжда в Детайли и факти. Илон Мъск е много важен кос в лагера на Трамп Той е вкара страшно много пари, доколкото е известно, е вкарал некъде към 75 милиона долара в кампанията на Трамп и което беше най-характерно нещо, което е на границата на закона. От 20 октомври тече. Томбола в Съединените щати, всеки, който се е регистрирал да гласува, участва ежедневно в Томбола за награда от 1 милион долара. Очаква се тези хора да са повечето от страната на Тръп, но много хора, юристи, успорват дали една такава акция е законна или не. Ще има ли разлика при гласуването на мъжете, жените? Имаше предварителни анализи, че, примерно, избора за Камала е в ръцете, на... в ръцете на жените в крайна сметка и заради голямата тема за абортите. Тук има ли някакви размествания в последната седмица? Госпожо Недов, ако Тръм бъде избран, виновни ще смения мъжете. Ако само жените гласуваха, Камала Хари ще е с 14%. Обратно, ако само мъжете гласуваха, Тръмп ще ще спечели с 16%. И тук е същественият момент. В Америка до сега жените гласуват повече с около 2-3% от мъжете. А сега се очаква да гласуват още повече, още по-енергично, да излезат да гласуват. И в това е всъщност надеждата на Камала Харис. Какви промени се очакват? в политиката, ако Тръмп спечели? в вътрешната политика това е дълъг въпрос. Тръмп според мен просто няма план, с изключение на това, че ще намали данъците за богатите и ще премахне данък, обранете внимание, на бъкшишите. Не, че хората, които взимат бъкшиши, кой знае какви данъци плащат, но това е важна тема в предизборната му кампания. Камала Харис от друга страна предлага да намали данъците на средната класа, да намали данъците на хората, които път за първи път дом. Ако говорим за външната политика? Ако спечели Тръмп по отношение например войната в Украина, нещата са абсолютно неопределени. Той е готов да сключи някакъв някакво споразумение с Путин, но очаква, че ще го сключи в някакви благоприятни граници, което много хора се съмняват, че е възможно. Путин няма да, да съгласи на някакъв достоен изход от тази война. И тогава не е ясно как ще поступи Тръмп. По отношение на Близки изток, той е готов да подкрепи Натаняхо, каквото и той да поиски, даже публично го каза. А по отношение на Китай и економическата политика, може би е един от лошите неща също на Тръмп, той е готов да въведе огромни тарифи спрямо Китай, почти до 100%. И обърнете внимание, даже по, по отношение на Европейския съюз, това само на пръв поглед би било изгодно на американската економика. Но особено в по-дългосрочен план ще бъде пагубно за цялата световна економика. От друга страна, за... Камала Харис, Байден беше много търпелив по отношение на Путин. Внимаваше много внимателно да не, да не призика ескалация, съгласи се на някакви самолети Два на втората година на войната. Изобщо беше той много миролюбив. Аз не съм сигурен, че Камала Харис и хората около нея ще бъдат толкова търпеливи. По отношение на Близкия изток, Харис разбира се подкрепя Израел, но с много условия, с много критика Камала Харис ще бъде много по-внимателна, ще търси споразумения, ще търси условия, при които световната економика ще се развива за всички по-добре. Сега, няма как да избегнем този въпрос. Изборът на американски президент и влиянието му в България. Тук се налага тезата, че дали ще има българско правителство и какво ще е то, зависи от избора за Белия дом. Ако победи Тръмп, да очакваме завойна герб към консерваторите и възможно проруско и антизападно управление, ако спечели Харис, проевропейска посока. На вас как ви се струва изобщо това българско мислене? Аз мятам, че това е много грешно. Да нашата политика да се съобразява с това, което става тук, но за съжаление, може би така ще се получи. Надявам се не. Противно на пропагандата, политиката на Съединените щати в България не е инвазивна. Да се използва аргумента Америка иска това и това е абсолютно, според мен, абсолютно неправилен. Влиянието на Америка в България не трябва да се надценява. Същественото е, че ако примерно спечели Трамп и това е от полза на режима на Путин, в България решително трябва да се, според мен, трябва да, да приеме политика заедно с другите европейски страни, особено например скандинавските страни, Польша. Ние най-добре знаеме какво би означавало влияние на един диктаторски режим в България. Знаемо го от нашото близко минало и трябва на всяка цена да се намерят обществени групи, партии, които да са активни в политиката, както България да се воръжи и да стане по-силна държава, така и да подкрепи европейската политика срещу такъв диктаторски външен режим. Европа ли ще е големия губещ обаче, ако спечели Доналд Тръмп, както написа политико, защото в едно от последните си изказвания Тръмп каза, че Европа ще трябва да плаща, тъй к Европа не купува американски коли и не купува достатъчно американски стоки. Економиките на Европа и на Сенедички са така тясно преплетени, че да се говори, че някой не купува нещо от другия, е просто некоректно твърдение на човек, който не разбира как работи съвременната економика. Европа трябва да предприеме мерки за да има по-силна армия и особено обща армия. И пример в това отношение пак да кажа с скандинавските страни и Полша. И да се надяваме, че тази тенденция ще наделее в Европа. Какъв е риска? от неприемане на изборите и прояви на насилие. Много коментатори твърдят, че риска е много голям и двата лагера обвиняват другия, особено, че Тръмп ще предприеме крути мерки, ако загуби изборите и ще предика някакви метежи и безредици, да се надяваме, че няма да стане. Професор Олек Йорданов, ден преди изборите за президент на Съединените щати, които се очакват като заредени с най- голям земетресен потенциал в тази година на избори по целия свят. А дали Европа ще е големия губещ от изборите в Съединените щати, ако спечели Доналд Тръмп, както написа политико, ще чуем от темата на Силвия Петрова в Евранет Плюс след новините в 11.